Waka ayim min ayatin Fisamawati wal ardi Yamuruna alaiha Wahum anha muaridun Naishara ngapi katika mbingu na ardi Wanuzipitia Na hali ya kuwa wanazipuza Wama yu'minu aktharuhum Billahi illa wahum Mushrikun Na wengi katika wao qa muamini munyezimuungu pasi na kuwa ni washirikina fa aaminu an taatihum ghashiyatun min adhabillahi aw taatihum as-saatu baghtatan wa hum la yash'urun ye Wanaminisha kuwa haituwajia adhabu ya mwenyezi mungu ya kuagubika Au haitawafikia saya kiyama kwa ghafla na hali hawatambui Kul hadihi sabili adu ila Allah Ala basiratin ana wa man tabaani Wasubahana Allahi wa ma. Hii ndiyo njia yangu Ninalingania kwa mwenyezi mungu kwa kujua Mimi na wana unifuata. Na mitaka sika mwenyezi mungu Wala mimi sika tika wa shirikina Wama arsalna min kabalika Illa rijalan nuhi min ahli lkuraa Afa lama yasiru fi في al-ard fya dzuru kifakat gaibatu al-ladin minu qablihim wala darul akhirat khairu lil-ladinat-taqo afa la taqilu nahatuk watumamitu mekblayaku isipokua wanaume tuliwafunuliyawhi miyongoni Awatembei katika aruthi wakaona jinsi ulivyo kuwa mwisho Wawalio kuwa kabla yao Na hakika nyumba ya akira ni bora kwa wamchao mungu Basi hamfahamu Hatta idha stai asa wa zannu Anahum kud kuthibu ujaahum nasruna Fanujia man nashaa, Wala yuraddu baksuna Anil kawmi lmujerimin Hata mitume walipokata tamaa Na wakaona kuwa wamikathibishwa Apo ikawajia nusura yetu Wakawakolewa tuatakao Na adhabu yetu haituawache kawumu ya wakosefu Lakad kana fi kasasihim Ibaratul liulil albab Ma kana haditha yuftara, walakin tasdiqa aladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shayin wa hudan wa rahmatan li qawmin yu'minun Wahakika katika hadithi zao, limo zingatiyo wa wenyakili Sima neno yaliyo zuliwa, bali niya kusadikisha yaliyo kabla yake Na ufafanuzi wa kila kitu Na ni wongofu na rehma Kwa kaumu yenye kuamini Allahu Ekbar Allahu Ekbar Allah Nadalili ni nyingi imno za kuonyesha kuepo muumba, na upo wake, na ukamilifu wake, ziliomu katika mbingu na ardi, ambazo wanaziona watu wako, na wanazipuza kwa inda, hawataki kuzizingatia. Na katiao wapo wenye kumsaliki mwenyezi mungu, waramkubali kuwa ni muramlezi, na kwamba yeye ni muumba wa kila kitu. Lakini imani ya wengi wao haikusimama vya msingi madhubuti wa jahili. Basi yao ukubali upwiki wa mwenyezi mungu kwa nchi ya usafi Lakini katika nafsi zao umo mchanga njiko wa imani muna uapedekea katika njia zao shiriki na mapagani Kwaani wamechukua ahadi kwa mwenyezi mungu wa siwa azibu Wakathaminika isiwapate ya kuagubika kwa, kwa nakama yake Kama ilivu wafanya wa watangulia kabla yao au kiyama kisi wajie kwa ghafla, kika watesa, na uwa mshika mara, na ushirikina na ukafiri, na kisha mwisho wawo uumotoni. Yawe Muhammad, wazinduwe mwisho uzo wako, na wawonyeshe hadia yuhudi yako, uambie huu ndio mwendo wangu na jia yangu. Na waite watu fuwatenjia ya mwanyezi mungu, na mimi nimethibiti katika hili yaburangu, Na kathalika anaitia hayo kila mwenye kunifuata na kaya mini sharia yangu Na namtakasa mwenyezi mungu Subhanahu na kila kisichokuwa laiki yake wala mimi simshiriki simshirikishi na kitu chuchote Wala sisi hatukuwacha mtindo wetu katika wa mitume tulipukutewa wewe ewe nabi Wala hali ya kawumu yako haikuwa mbali na hali ya kawumu ingine zozezo tangulia Kuhani hatu kuwateua malaika kabla yako, baitu niwateua wanaume wanadamu katika watu wa mingini, ukozele mkiofunuo, yani wahi, tuko watu makuwa ni wabashiri na wanyagi. Wanye kuungoka, waka waitikia, na wapotovu wakufanya ida. Yee, watu wako wamewafilika na kweli hii. Yee, wamekalishwa kitako, siweza kutembea wakaona hao wakale tulivote keteza duniani na mwisho wao ni motoni wakaamini wenye kuamini tukawaokoa na tukwanusuru duniani na malipo ya akhirah ni bora kwa wenye kumhofu Mwenyezi Mungu wasimshirikishe wala simwasi zimeharibika telezeni ayonkaidi hata hawezi kufikiri wala kuzingatia ewe Muhammad wala usione sura yangu inakawia kwa inasura yangu ipo karibu na hakika inakuja Nasisi tuliwatuma kabla yako mitume na kwa mujibu wa hikma yetu msaada wetu likawilia na wao wakawa wanaendelea kukanywa na watu wao mpaka nafsi zifipotikisika wakahisi kwamba nusuura yetu ikawadiriki tukoonea mesha kwa uokoa na kuwaletea amani wale walestahili kutaka wokovu wetu wao ni waamini dugori wali uziamaoovu walioaliota dhambi kwa inadi na wakashirikilia wala hapana waweza kuizuia adhabu yetu isiwafiki watu wakosefu na sisi tumekufunulia tume kufunulia katika visa vya manadi ili kuثibitisha moyo wako na iwe ni hidayah kwa watu wako na tumetengeneza mazingatio na wadhi wa kuwanwirisha wenye akili na busara na wanaotambua kwa Qur'ani ni haki kweli Hizi azikuwa ni hadithi za kutunga wala nganu za kuzua Mbali hakika ni kweli na ufunu wahi wanyo kuhakikisha ukweli waliopita katika vitahu vya mbinguni Na waliokujana yomi tume wengine Na azinabainisha yanayuhitaji kufanuliwa katika mambu ya dini Na azinaungua kuendea katika haki na njia ili unyoka Na azinafungua milango ya ehma ya mwenyezi mungu Hili yaungu mwenye kufuwa ata nak awam yang gaul ni mau